Ницькові губи заграли туш. І це було так схоже та вчасно, що навіть Івани не розгнівили його мовпування. Загадний полюбляв ці останні опівнічні хвилини редакційної колотнечі. У них було щось зворушливо урочисте, і вони обіцяли завтрашній день, вільніший та зосередженіший, друкар Шульга ніс на випростаних руках перший відбиток номера. Навіть його хворобливе, землисте обличчя світлішело від розуміння хвилини. У кімнатах свіжо запахло фарбою, коректори заплющували очі та відходили вбік, демонструючи свою втому. "Хто свіжа голова?" суворо запитав Іван. "Товариш Дзязько!» – відповів сам Віталій. Згадний схилився над вохкуватою газетою. Це був його витвір. Ним вишикуване до битви військо. Далеко вперед висунувся розвідувальний загін першої сторінки, червоний кут. Трохи нижче великі чорні літери, списаності, сурмили про здачу хліба колгоспами району. Бадьора чекав на битву авангард передової. Двійко присланих ратау кліше, майстерна зверстана добірка по району. Репортаж. Від льоно молотарки, інтерв'ю з трактористами, військо ставало чіткими шерегами і владна рука полководця загатного тяжіла над ним. Тільки одне його слово одразу поміняють місцями замітки, переберуть заголовки, візьмуть на шпальти гомінки ряди закликів. Воля полководця здатна зламати стрій, побудувати новий, ще прекрасніший. А друкар-шульга розмножить його генію трьох тисяч примірників. Іван скинув оком по заголовках. Йому подобалося одривати очі від загазетного аркуша і холоднувато говорити ошелешеним коректором. Хоч би в заголовках помилок не припускались, але в сьогоднішньому номері помилок не помітив. Можливо тому, що думки все впертіше вертали до справи, яка що чекала на нього, а завтра він прокинеться вільний і сповна віддасться творчості. Мистецтво потребує жертв, банальні слова, але, на жаль, у них багато істини. Іван посмутнів. Один відбиток редактору він. Пройшовся по сонуватих кімнатах, гуляй вітер, не читаючи, підмахнув номер і вже тицяв кожному свою білу кисть. Іван сунув руки під умивальник. О, пробачте, в мене мокрі. Загупала друкарська машинка, складав попереду шухляди, поки не рипнули двері за пріскою, спіймав її лукавий погляд а, може, привиділось. Невже здогадується, тому й не хотів просити сигарет при свідках. Одразу підозра, навіщо вночі сигарети, адже він курить зрідка, коли хвилюється. Можна було сказати, працюватиму, але не повірять. Замкнув секретарську, пильовик на руку, з ним серйозніше. Шульга зупинив машину, простяг Івану Кириловичу пачку прими. Щиро дякую. Взяв дві, але вернув от дверей і попросив ще. Про всяк випадок хочу попрацювати сьогодні. У попереднім авторським слові я трохи погарячкував. Визнаю. Звичайна дитячість. Нічого такого я не думаю, як усі, так і я. Там у горі ліпші голови мають, не нашим рівня. Вони знають, що роблять. Але іноді сам не свій стаєш, особливо останнім часом. Та не будемо про це. Маємо серйозніші справи. Я мусив би зараз підняти завісу перед фінальною сценою однієї психологічно цікавої історії. Та вийде якось неприродно. Спершу розв'язка, потім сама історія. Доведеться в нашому театрі поки що гасити світло. Запасіться терпінням. Історія порівняно довга, хоч я прагнутиму розповісти її якомога швидше. Звісно, письменник з мене нікудишній, інший би – Маститий хвацький писака, товстелезний любовний роман створив би про наших терихівських Ромео та Джульєту. Я ж міркую, як би його найкоротше втнути. Що б дієш, не зношу лірики. Може, за молодих років.